și în cer și pe pământ, mi și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul numărul 105 pentru toți cei ce iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Lecțiunile noastre, iubiți ascultători, pun la dispoziția iubitorilor cuvântului lui Dumnezeu un mănunchi de meditații ale Noului Testament, culese de preotul Nicuriță și prezentate de emisiunea noastră sub forma de programe a câte 30 de minute lungime fiecare. Înainte de intrarea în programul de astăzi, vom asista la o scenă impresionantă de destăinuiri din partea lui Metod, prilej cu ocazia căruia bătrânul David învie la o nouă viață, nu numai spirituală, dar chiar și fizică. Să-l să însățim așadar pe metod pe care l-am lăsat rândul trecut în tovărășia bătrânului, depănându-și Sirea, în felul în care o găsim scrisă în cartea Argatul, scrisă de Cristina Roy, carte pe care o petrecem împreună cu ascultătorii noștri de o bună bucată de vreme și pe care o vom încheia în următoarele două-trei lecțiuni. Am părăsit rândul trecut pe Metod și David când acesta din urmă cu multă bucurie făcea cunoscut lui Metod apartența lui de acum încolo Domnului Isus Hristos. Slavă Domnului! strigă Metod după ce de îndelung împreună și îi dă dură lui Dumnezeu slavă pentru harul pe care îl arătase răbătrânului. Slavă Domnului, spuse Meto din nou, promisiunile lui sunt veșnic adevărate. M-am încredințat în el și el nu m-a făcut de rușine. Pe tine? se miră bătrânul. Da, pe mine. Astăzi, când ați devenit proprietatea lui Hristos, pot să vă spun în sfârșit că satul acesta nu m-ar fi văzut niciodată dacă n-ați fi fost dumneavoastră aici. Nu vă mirați că de dragul dumneavoastră am venit în încoace. Tocmai îmi spuneați, Adineauri, că v-aș fi adus la Mesia, la fel ca Filip, pe Natanael. Filip s-a dus să-l caute pe Natanael. La fel v-am căutat și eu. Și trebuie să știți că n-a fost ușor să aflu unde trăiți. Pe mine? Cum? M-ai căutat tu pe mine? Înainte de necunoaște? Cu neputință. Metod. Și de ce ai făcut așa ceva? Domnule, da, de ce l-a căutat pe Natanael? Numai ca să-l aducă la Isus? Ei, bine, bine, zise bătrânul, el l-a cunoscut pe Natanael, dar tu... Bătrânul apucă încordat mâna lui Metod. Am cunoscut pe cineva, domnule David, despre a cărui existență nu știați nimic și care va iubi până în ultima clipă. V-am povestit odată că un evreu m-a adus la cunoștința adevărului. Acest binefăcător al meu, căruia îi sunt îndatorat pentru toate acum și în veșnicie, se numea Ruben Sokolov. El era fiul unui evreu bogat din Rusia pe nume Sokolov și mama lui a fost copilul frumos pe care îl plângeți până astăzi, fica dumneavoastră Estera. Metod!" strigă moșneagul. Se ridică brusc, foarte tulburat și căzui iarăși la loc. Metod! Ai cunoscut-o pe fica mea? Pe copilul meu? Sigur! De fapt am văzut-o numai în poză, cam mireasă și apoi scurt timp înainte de a muri." Moartă? Deci a murit!" Ah, nu mai trăiește!" A murit, domnule David, dar trăiește și va trăi veșnic. A murit cu rugăciune pentru dumneavoastră, pe buze și întrucât nu vă putuse putut se găsi, i-a făcut pe fiul ei să-i făgăduiască că o să vă caute personal când își va termina studiile. Cum? Ea știa despre mine? Bătrânul clăptină întristat din cap amirare. Da, ia știa de la mama ei totul. Și va iubi, domnule, foarte mult. Ea a sădit această dragoste și în inima fiului ei. Iar soția mea, gemu bătrânul. Soția dumneavoastră a fost într-adevăr mai mult înșelată decât vinovată. Ea și-a regretat cu rând vina și a vrut să se întoarcă, dar n-a fost lăsată. I-au spus că erați tare mânios pe ea. Când a venit scrisoarea de despărțire, a crezut-o. Și s-a căsătorit cu acela care o înșelase, dar n-a mai fost fericită și a murit înaintea nunții fiicei ei, care a plecat imediat în Canada. Apoi i s-a dat mai întâi lui Sokolov, apoi ei harul ca să-l găsească pe Mesia și au putut să-l aducă la el și pe fiul lor. Au jertfit mult pentru pregătirea lui școlară și au avut o singură dorință și anume ca el să vestească mântuirea lui la cei din poporul său. Dorința aceasta a fost împlinită. Tatăl, cel puțin, l-a mai putut auzi pe fiul lui predicând, apoi a murit scurtă vreme după ce am ajuns eu la cunoștința mântuitorului meu și am devenit un prieten al nepotului dumneavoastră. Îi datoram totul, dar și el mă iubise, cum numai el putea să iubească. Deoarece eu eram slovac, mi-a împărtășit că bunicul lui trăiește pe undeva prin Ungaria și promisese mamei lui să-l caute. De câte ori ne rugam împreună, de atâtea ori s-a rugat și pentru el și pentru posibilitatea de a ajunge la el. Încheind episodul pentru astăzi aici, ne mirăm și ne minunăm ce schimbări de necrezut poate lucra Dumnezeu într-o inimă care îi se predă lui primindu-L pe Domnul Iisus Hristos. Da! Dumnezeu dă adevăratul sens și gust vieții acesteia chiar și la vârsta la care omenește vorbind, viața nu mai are nicio plăcere. Ce mulți aș dori, iubite ascultător să te întorci tu la Domnul Isus și să-i dai voie să-ți modeleze El viața, să-ți o umple cu bucurie și fericire. Iar tu, acela care zici că l-ai primit pe Domnul Isus ca mântuitor, dar îți cauți plăcerea tot în lucrurile lumești și trecătoare, Dă-i voie Domnului să-ți descopere adevărata fericire pe care o poți afla în el în toată vremea, că vei îmbătrâni în curând, iar preocupările care astăzi îți aduc plăcere la vârsta tinereții, își vor pierde în curând tot farmecul și îți vor deveni o povară. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, să descoperim în tine astăzi tot ceea ce ne-ai dăruit prin Domnul Isus Hristos, și care ne poate face viața cu adevărat fericită și aceasta și cea veșnică. Amin. Mulțumim și laudăm pe Domnul, Dătătorul noi legi de har. Privegem să nu ne prindă somnul și să aducem jertfele pialta. Dumnezeu lui sublin el mi-a și sfânt și în cer și pe pământ, el mi-a tată și sfânt. Citind versetul 37 de la Evanghelia Matei, capitolul 12, unde Domnul Isus spune Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Iată câteva meditații pe marginea acestui verset. Cuvântul rostit rămâne veșnic în spațiu. Trebuie numai un aparat potrivit pentru a fi prins. Și dacă omul a reușit ca să prindă cuvintele și melodiile de la mari depărtări prin radio, și dacă prin banda de magnetofon se pot păstra ani de zile cuvinte și melodii, cu cât mai perfecționate posibilități are Dumnezeu ca să ne păstreze nu numai cuvintele și faptele, ci chiar și gândurile noastre. Când viața omului se încheie, s-a încheiat și banda pe care au fost înregistrate toate faptele, cuvintele și gândurile. Iar în ziua judecății se vor deschide aparatele lui Dumnezeu pe care va fi pusă banda vieții noastre, trăită pe pământ, și noi ne vom auzi pe noi înșine. Din cuvintele noastre vom fi scoși nevinovați sau vinovați. Noi singuri ne-am pregătit răsplata sau o sânda. Adevărat scrie Tudor Argezi despre cuvânt. Un cuvânt cântărește un miligram și alt cuvânt poate cântări greutatea muntelui răsturnat din temelia lui și înnecat în patru silabe. Cuvinte fulgi, cuvinte aer, cuvinte silabe, cuvinte întunecate ca grotele, și cuvinte limpezi ca izvoarele pornite din ele. Într-un cuvânt se face ziua și alte cuvinte amurgesc. Cuvintele scapără ca pietrele sau sunt moi ca melcii. Ele te asaltează ca viespele sau te liniștesc ca răcoarea. Te otrăvesc ca bureții sau te adapă ca roa trandafirie. Încheia citatul. Dacă omul ar ține minte cuvintele categorice ale Scripturii care spun din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit, atunci s-ar hotărâ om să tacă de cele mai multe ori. Una din cugetările martirului Secțus spune așa strică unui om cu orice mai bine decât cu vorba. În adevăr, vorba rea Poartă mai multă o nea decât orice faptă rea. Mai multă o chiar decât are vipera sub limbă, cum spune un proverb afgan. De rana sabiei te mai poți vindeca, dar de rana pricinuită de clevetire, niciodată. Cunoște inima unui om după cuvintele sale. Zice Sfântul Francis, se știe că medicii cunosc sănătatea sau boala cuiva uitându-se la limbă se poate spune că și cuvintele noastre slujesc drept semn al dispozițiilor bune sau rele din sufletele noastre. Singurul care poate șterge toate cuvintele noastre rele și care ne poate vindeca de orice boală sufletească este Domnul Isus, care, dacă venim la El cu pocăință sinceră, ne dă o inimă nouă din care izvorăsc cuvinte pline de puterea adevărului, pline de frumusețe duhovnicească, pline de mireasma vindecătoare. Din aceste cuvinte, apoi, în ziua judecății, vom fi scoși fără vină. În versetul 38, din Matei, capitolul 12, aflăm următorul lucru. Atunci, unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și au zis, Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Să ceri soarelui un semn ca să-și dovedească existența, cât de mare trebuie să fie orbirea și nesimțirea, cât de bolnav poate fi capul tău. Căci dacă lumina și căldura lui nu-ți sunt de ajuns, atunci ce te-ar mai putea convinge oare? Să cere apoi o dovadă că este apă, nu este aceasta oare o nebunie? Farisei și cărturarii cereau semn de la Domnul Isus ca să le dovedească mesianitatea lui. Cereau minuni pentru ca să creadă în el. Dar oare toată discuția pe care o avuseseră până aici ei cu Domnul nu era în jurul unei minuni? Nu i-au spus ei că el scoate drag și că face minuni cu ajutorul lui Belzebul? Nu fusese ei martori la minunea vindecării omului cu mâna uscată? Din versetele 13 și 14... Și n-au căutat ei pentru aceasta să-l omoare? De ce atunci mai cereau un semn? O inimă omenească, inimă nărăvașă și re, inimă vicleană! Când ura s-a încuibat în cineva, poți să-i aduci dovezile cele mai zdrobitoare, poți să te pleci cu fruntea în țărână și poți să spui cuvintele cele mai frumoase, toate vor fi răstălmăcite, toate vor fi văzute rău. Cine vrea să creadă, nu mai are nevoie de dovezi suplimentare de la oameni, cât găsește destule dovezi mult mai greitoare în jurul lui. Nu este oare deprisos ca să dovedești cuiva existența soarelui? Chiar dacă este orb, tot îi simte căldura. Fericitul Augustin a spus așa, pentru cel care vrea să creadă, am o mie de dovezi, dar pentru cine nu vrea să creadă, n-am niciuna. Fariseii nu voiau să creadă în Domnul Hristos și de aceea nu îi mulțumea nimic din ceea ce vedeau la El. Lumina înțelepciunii Lui și puterea Lui nebănuită, deși îi copreșeau, totuși nu voiau să recunoască ce semne le-ar mai fi putut arăta. Când nu mai vrei să iubești pe cineva, când l-ai scos de la inimă, orice dovadă ți-ar da, va fi zadarnică pentru tine. Într-o anumită ocazie, Domnul Isus spunea norodului, printre care erau și farisei. Adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Citat Luandiniu, 6 cu 26. Deci, semne vedeau zilnic la el, însă de data aceasta era numai un pretext, un motiv de discuție și de ceartă. Ce adevărat scrie înțeleptul Nicolae Iorga, zice el așa. Înainte de a discuta cu cineva, să te informezi dacă nu cumva are vreun interes să fie de altă părere, atunci nu-ți mai irosi vorba. Credința și dragostea adevărată recunosc îndată semnul Domnului Hristos. Recunosc îndată pe urmașii Domnului Hristos, recunosc fără greutate lucrarea Domnului Hristos. Ferice de inima liberă de Duhul Fariseilor. Ea va recunoaște cu ușurință adevărul și se va alipi de el. În versetul următor, la versetul 39 din Evanghelia al Matei, capitolul 12, la cererea fariseilor de a vedea un semn de la Domnul Isus, el le răspunde. Citim versetul. Drept răspuns, Isus le-a zis. Un neam viclean și preacurbar cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Viclenia și preacurvia sunt nedespărțite. Unde este una, este și cealaltă. Și unde sunt prezente aceste două păcate... Nu se pot ivi semnele credinței. Cine cere semne este rău și viclean, pentru că nu-l crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Este periculoasă starea credincioșilor care umblă după semne. Necredința și firea curioasă a omului caută semne. Pentru credință tot ce se întâmplă sunt semne. Dumnezeu nu satisface curiozitățile ferești ale cuiva. Farisei și cărturarii cereau un semn de la Domnul Isus, nu pentru întărirea credinței, ci pentru satisfacerea curiozității păcătoase. Ei cereau semnul în chip viclean și de aceea Domnul, care le cunoștea inima, le-a spus pe față starea lor și că nu vor primi alt semn decât semnul prorocului Iona, adică învierea sa din morți, după ce mai întâi ei îl vor răstigni. Sufletul prea preacurvar nu-i face bine nicio minune, niciun semn ceresc, nici o lucrare dumnezească, afară de semnul prorocului Iona. El trebuie mai întâi să se convingă de moartea și de învierea Domnului, să primească prin credință acest măreț semn și apoi vor urma și celelalte semne până când cineva nu-i limpezit cu privire la jertfa Domnului Isus Hristos și apoi să creadă cu putere în învierea Lui, până atunci nu se poate vorbi de începutul mântuirii. Atâta timp cât sufletul trăiește o viață dublă, adică împlinind anumite forme religioase, dar trăind în păcat, alergând pe calea lumii, dar mergând din când în când și la biserică, el curvește și nu poate fi mântuit și nici prieten al Domnului Hristos. În starea aceasta nu îi se va da niciun semn, ci trebuie prin pocăință să primească semnul prorocului Iona, adică moartea și învierea Domnului Isus Hristos. Domnul Isus care îi iubea și pe farisei, dorindu-le mântuirea, le-a lăsat ușa aceasta deschisă, adică semnul prorocului Iona. Dacă ei în urma acestui semn se vor pocăi, vor putea intra și ei în palatul tainelor adevărului lui Dumnezeu. Să nu uităm, deci, sufletului prea curvar și viclean nu i se poate da alt semn, afară de moartea și învierea Domnului Hristos. Dacă vrea să primească acest semn, va fi fericit și va umbla în lumina lui Dumnezeu. Domnul Isus explică în continuare, în versetul 40 de la Matei, capitolul 12, ce anume are în vedere când le spune de somnul prorocului Iona. Și spune Domnul Isus în felul următor. Căci după cum Iona a stat trei zile și trei nopți în pântecele kitului, tot așa și fiul omului va sta trei zile și trei nopți în inima Pământului. Observând deci că Fiul Cerului a stat în inima pământului ca să ne poată duce pe noi pământenii în inima cerului. A intrat El în inima întunericului ca să ne poată strămuta pe noi păcătoșii în inima luminii veșnice. A fost închis El în inima morții ca să-i poată zdrobi toate încuietorile și să ne poată elibera pe noi robiei și să ne ducă în inima vieții. Inima este centrul, centrul omului, centrul copacului, centrul pământului. Fiul omului a intrat în centrul a tot ce este omenesc, în centrul păcatului, în centrul suferințelor, ca să ne poată aduce nouă oamenilor o răscumpărare desăvârșită și veșnică. Toți ceilalți trimiși ai cerului au venit numai până la marginile pământului, numai până lângă om, până la periferia preocupărilor și suferințelor lui. Domnul Isus, însă a venit și a intrat în centrul tuturor celor pământești, a gustat din inima tuturor neputințelor omului și numai așa a putut deveni un mântuitor atotputernic, care a biruit de la un centru spre periferii totul. Binecuvântat să fie numele lui în veci. El a nemicit cauza ca să poată vindeca efectul. Și astăzi el ne vrea centrul vieții, ne cere inima în care el să stăpânească, după cum este scris în Proverbe 23 cu versetul 26. Cităm. Fiule, dă inima ta! și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Încheia citatul. Pentru că dacă inima este sfântă, și celelalte mădulare vor fi sfinte. Fiul omului, spunea Domnul Isus: va sta trei zile și trei nopți în inima pământului. Oricât de mare ar fi suferința, ea este limitată. Trei zile. Numai fericirea este veșnică, Căci între stările noastre ușoare de o clipă, spune în 2 Corinteni 4 cu 17, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Întunericul suferințelor nu va domni veșnic, ci are o margine, citim la Isaia 9 cu 1. Lumina Harului însă va împărăți fără hotar, tot mai frumoasă și mai puternică.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 atunci vom invidia pe cel care înviază lângă noi cu mai bune posibilități de a scăpa la judecată. Pocăința ninivitenilor păgâni este adusă ca pildă pentru un nem care se considera popor al lui Dumnezeu, popor care era obișnuit cu adevărul scripturilor, care cunoștea lucrările lui Dumnezeu și fusese martor la atâtea minuni, care totuși nu s-a pocăit. În ziua judecății va fi mai greu pentru cei care au cunoscut decât pentru acei care n-au avut această ocazie, dar care au trăit legea dreptății așa cum le era descoperită în ei înșiși. Va fi mai greu atunci pentru copiii care au trăit în familii de credincioși și care au rămas reci și indiferenți la cuvântul Harului Lui Dumnezeu. Va fi mai greu pentru cei care au citit și studiat scripturile, care au luat parte la adunările copilor Lui Dumnezeu, dar care nu s-au pocăit cu adevărat, ci doar și-au luat numai o înfățișare evlavioasă, fără însă ca untru să li se fi schimbat după voia lui Dumnezeu. Ce durere va fi atunci când vom vedea pe unii și pe alții trecând la dreapta judecătorului și noi, care am știut din timp adevărurile dumnezeiești și, poate am spus și altora aceste adevăruri, să trecem la stânga lui? Nu poate fi deznădejde și durere mai mare. Să vezi pe unii intrând pe porțile veșniciei fericite și tu, care ești de ea, să rămâi afară pentru toți vecii. Tu ai fost mâna care ai frânt pâinea vieții și ai dat-o altora, dar tu nu te-ai hrănit cu ea. Ai fost paharul care ai dat altora să bea vinul harului, dar tu n-ai gustat din el. Ai fost vasul care ai purtat cea mai aleasă hrană duhovnicească, dar tu însuți nu te-ai hrănit cu ea așa cum farfuria nu gustă mâncarea pusă în ea. Iată, iudeii au fost așa. Ei au pregătit altora mântuirea, scrie la Ioan 4,22 că mântuirea vine de la iudei, dar ei, ca popor în sine, ei nu s-au mântuit. Indicatoarele de pe marginea drumului nu ajung niciodată în localitatea pe care o indică. Să nu fim iubiții mei numai indicatoare spre Domnul Iisus Hristos Mântuitorul, fără să ne aflăm noi înșine în El. Amin. Cu acestea fiind spuse, iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului 105, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Am ales ca pentru timpul ce ne-a mai rămas la dispoziție să dăm citire unei poezii, după care urând și dorind ca fiecare dintre ascultătorii noștri să fie binecuvântat de Dumnezeu cu toate binecuvântările pe care ni le-a trimis în Domnul Iisus Hristos, vă lăsăm să ascultați o cântare, cântare care va marca încheierea programului 105. Să dăm citire deci poeziei, al cărei titlu este Tu, cel ce stingi lumina Tu, cel ce stingi lumina din ochii cei curați Curând vei arde veșnic sub munții desfrânați. Tu cel ce pui pe alții la chin și suferinți, curând vei ști ce veșnic scrâșnirile de dinți. Tu cel ce întinzi la alții paharul cu venin, curând vei bea o sânde și tu din el din plin. Tu cel ce înșel credința în cel nevinovat, curând vești că tu ești pe veci cel înșelat. Tu cel ce minți iubirea și vinți pe Dumnezeu, curând plătivei veșnic cu prețul cel mai greu. Voi, toți cei beți de ură, de sânge și măriri, curând veți cei ce-i chinul eternei ispășirii. Veți ști cine acela pe care l-ați străpunți, veți ști... Că de dreptate nimic nu este ascuns. Iubitul meu ascultător, dacă te afli prin ceata unora dintre aceia care săvârșesc astfel de lucruri, piceți bine în demnul meu, oprește-te o clipă, pocăiește-te și lasă ca harurile Domnului să înlocuiască groaznica judecată care te-ar aștepta ne luând aminte și astăzi la îndemnul Domnului. Amin. Curând va trebui gustat veninul negrului păcat și vei vedea cât e de amor. nesinsul conștiinței jar și ființele ce ai uciti.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 Uitei din veci lângă Cristos, Și ce frumos, și ce frumos, Uitei din veci lângă Cristos.